Beno, tagorko sumarioan aipatu dugun bezala telefonaren beste aldea, Amaia Zufia dugoo eh martxoaren 8 kidea eta aguzena e, agurtzera egun honan Amaia. Kaixo egunon. Bueno, pagau de ya e, ja, vesperan martxoaren 8ko eta sopatzen dut dena pres egongo da eh ospatuko den eh manifestazioarako, eta. Bai, bai. Bueno, pres eta eta gero mila kontu chiki. Lo Lotzeke, beti bezala, baina, bueno, bai, e, egiazan, aste hauek dira bastante, bastante intensoak bai, bueno, pues, e, antalatu harri den gauza guztien aldetik, eta gero, ba, nolabait mundu guztiak nahi du feminisma ez, eta taierrak eta dar, baina, bueno, martxak sortia pasata ere, e, lanketa egin behar dugula, hori, bai, esatea, eta, eta, bueno, Jakina esan e, horretan ospakizuna eta aldarrikapena uztartzen dira baina punerokotasunean lanean jarraitu behar da. Bai bai hori da haago azkenean hemen eskatzen eta aldarrikatzen duguna da erroko eraldaketa bat eta hori egune egun eta iremu guztietan, ez eh? norberatik hasita egingo dugun bide bat da. Gaur bertan, agertzen da prentxan, etxo Euskal Herriko feministako koordinadorea publiko e egindu lehelo bat, aldaketa feminista izanen da, bestela ez da izanen horrek, zer duen aldaketa politikoarekin ere zera, autozkundetan? Bai, bueno, e e ikusten genuen e orokorrean orain e eta eta batez ere eskerreko ere muetan ez zizitzen ari dugula E, ari garela, bueno, baina ba farroan, e, igual bereziki, baino leko askotan, ez? eta, bueno, ordaukagu ere, pues, greziako adibidea, ez? bueno, aldaketa batu kematen ari dira, sozialak eta politikoak, baino, e, pues, bueno, ordaukagu greziaren kasua ere e, ikusteko, bueno, ba, e, gobernua osatuta egola, bakarri gizonezko ez, eta, uh -huh. bueno, ba, gustatuko litzeak eia kita, feminismo egingo duten e, politika, orduan, ba, Guri aldarrik hori da, e, aldaketa bat be, ez inbestez, ba, feminismo ardatz hartuta eman behar dela, emakumeen parte hartze politikoa kontutan hartuta, e, eraldaketa soziala, eta be, netako berdintasun sozial bat e, bultzatuko dituen neurriak e, ma martxan jarriz, eta bueno, eta bestela ba, hankamot geratuko dela aldaketa. Zarraria. Kapitalismo basatiak, eh, krisia eh, aitzaki gisa eh, erabili du berdintasunari dagozki hon <coughs> eskubideak eh, murrizteko hori beste fronte bat da lanean eh, jarraitzekoez da? Bai baii eh, azkenean pozodin eh, kriziaren izenean eskubide sozialak eh, urrratzenari ira sistematikokieeta goman bueno, modu berezien eh, kaltetuenak dira eh, eh, kolektibo ja, berezko aulenak direen kolektiboak Eta, bueno, harren baitan pues, emakumeak oso ondori olatzak ez, eh? bizitzen ari dira, e, bai bere enpleguari dago kionez, hirugarren bueno, ba, sektorea zerbitzu gintza e, zuntzitzen ari da, hor e, langabezi pilo dago e, emakumei dago kionez, eta, eta bueno, eta, pues, lan aldi partzialak e, edo lan aldi amaigabeak diderako enpleguatagero etxera joan, eta garr, E, oso kontratu prekarioak, eskubi erigabekoak eta bar, pues, e, oso modu berezi eta larrian eragiten digute emakume hori, hori batetik eta bestetik. Ba, e, bueno, no, labait dagoela, pixka bat, e, posideia hori ez, edo meztu hori izalatzena dira, eta ez ere sektorek kontzer badorenek, ba, ba, e, krizia honen salbatzaile emakumeak izan behar garela ere ez, osea, uh -huh. eh pues bai echean pues oñarrisko ber horiek kubritu alizateko lanpilo egiten. <coughs> gure, bueno, gure bizitza publikoari ere azkenean pues uko egin es eta eta bidebatez eh familia nuclear hori berriz eh, pues goraitatzen, uh -huh. Baina, amaia, dena ez dira ondorio latzak izan, esan nahi dute abortuaren legea geldi araztea garaipena e, suposatu du, ez baina garaipen hori lortu alizateko zuke esan duzun bezala, e, mobilizazio ugari egin behar izan dira, eta mugimendu feministak mobilizatzeko gaitasuna nabarmendu dutu honekin, ez da? Bai, bai, gabe eta bueno, oso esperientzia polita izan zen, ba, oso belaunaldi ezberdinen artean, lan egiteko aukera izan genoelako. Eta hor ba, emakume gazten, pillo lotu ginen borrokara, eh bueno, borroka komun bat e, abiatu genuen bugimendu feministan e, pues, historikoki, ez, edo, edo urte egon diren beste emakume batzuekin. Eta bueno, eta hain garri ikusi genun, genuen, osea, benetan erasoa, ez? Uh -huh. Kontrazen hori horren beste areagotu zen eta ikusi genuen, osea, benetan Gure gure bizitza eta gure gorputza zentrala eh, diremen heega eh, batuekin, pues, jolazten ari zirela etaeta <risa> bueno, pues, eh, horrek emanziggula ere kriton amorru eta zerrea, boskalera ateratzeko indarguztirekin, ez eta <risa> eta lortu zen mobilizazio guztiearekin eh, bueno, aparte heegaia eh, pues, e e e po pues, gizartzeen erdigunean jarri ez ezt baiida hori <risa> eta presio dia egin. Eta azkenean lege reforma hori gelditu ber e, izatea, ez? Uh -huh. Hori izan zen lehenengo larpena eta bestela beste izan zen eh diskurtzioa, osea lortu genun benetan erabakitza erabakitze eskubidea lotxea zuzenean, ez gizarteak e, gorputzaren erabakitze eskubiarekin ere uh -huh. eta ezinbesteko e, eskubide bat e, izatea, ez? Uh -huh. Eta, bueno, pues, bai, <coughs> txalogarria izan zen, nire, ustez, pasaren orteko eh, esperientzia. Uh -huh. Bai, txalogarria izan zen hori, baina lanean jarraitu, berda, eh, zen orain proposatutako legea, utxune batzuk ere, eh, badira, eta eskubiden murrizketa batzuk ere, eh, baitu, beraz, eh, lanean jarraitu, berda, zentsu txurretan? Bai, bai, eta, bueno, eh, zerezan, nafarroan, ez, eh? nafarroan... Eh, <coughs> ez daukagu abortatxedik modu libreta publiko batean, ez, hospitalean, eh, joan behar gara klinika privatu batera, horrek dakarren ba, eta egitzen, eh, zentzazio eskutuko, ez, zentzazio guzti horrekin, tabua, ez dakitzer, eta gero dakarren kostu ekonomikoarekin, ze Nagarroko gobernuak eh, dirutza horrein kendio eh, klinika pribatuari hori batetik. Eta gero ez ditik, bueno, ba, mugatu nahi dute, abortatzeko eskubidea oraindik ere e, eta pues halauhau hamaz hastu bitarteko emakumeei pues, e, tutorearen baimenzen e, or, ez per neuria dute gero bestetik e, ama izan nahi dutenei baino e, reproduzio e, asestiaarekin baino bikote, bikote heterosexualik ez daukatenean E, Kristal mugak ere hartzen dituzte eta hori ere bada e, erabaits eskubidea eta eta korputtzen gor, buru jabetsa ez azken batean uh -huh. eta eta bueno horrere e, dago tra, e, transexualek daukaten dituzten ostopo guz guztiak ere e, po bere sexualak eta prozesuetan bai bide asko dago egiteko. Uh -huh. Garputzaren buru jabetxari dago kionez. Jakin, eh? ja. E, amaia Zufia, igande honetan eguerdiko amabietan gaztelunguen parantzatik ezbana isoker manifestazioa abiatuko da. Espero da jendetsu eixatea? Pues bai, nik uste, uste jendetsu eixango dela eta eta izan behar duela. Eta, bueno, pues, bai, batzordetik e, deiegitea jendeari importantea dela horregotea urtero bezala ez bakarrik egun horretan, baina egun horretan ere Eta, eta bai, eta, bueno, e, guztien artean erringo dugula hau, uh -huh. eta aldaketa feminismoetik, eta euskari hartia feminismoetik erekiko dugula. orduan ba, bai, uh -huh. igandean amabietan gaztelu plazan. Ba, hortxe egongo gara, Amaia Sofia, e, plazerra izan da zurekin mintzatzea, mi ezker gure deia atenditza gati, eskerrik asko. Bai izuei, gero arte.